Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Evo nas u dvečetvrtom džuzu. Bližimo se kraju. Hatmi. Hatma je kraj. Hatma. Da znate šta je hatma. I nekom i reknu, kad je neko, kaže, nema, on je hatma. Znači, gotov, kraj. To je hatma. Zaboravim se mi džuzi da to znamo, mislim, otvijali, ali evo i za snimanje, da u džehennemu nije sve vatva. Feledu kuhu hamimu bagasa pa će kušati i hamim uključalu vodu, a i gasak je ledeni odjel, gdje će se smrđa stoka zima toliko da će da Bog sačuva, znači nešto strašno studeno. Znači, ima djehenem i ledeni odjela. Kao što je na dunjalku ima onaj. Djehenem je ono izdiše, izdiše, uzdiše i izdiše. To je njegova zima i ljeta. Djehenem, no na dunjalku. Ova vrćina to je djehenemski dio, 70. dio. Kaže, ali i selam, ona djehenemska vatra je pocrnila više ozora. A ova naša vatra što prži, dobro prži kada ožeže, je 70. dio vatri, pa ćeš ti reći koliko ću ovaj izdržati pa daći te alat snagu da izdržiš, kome, kome da je Bože za glavi. Iako stoji predajac u ovom džudzu, pa što mi kad na ovom padne jer ja nemam ovdje, ne čitam, nego što pogledam što vidi, ne vidim ni dobro više. Kad ostariš njima, čim te pođu vikati, kako si, gotovo ostario si. Znate, čim kad vas pođu vikati, kako si, reći, fala, Bože, dobro je, evo, ostario sam, reći. Reći, ono ostario sam, starački, jer samo stare ljude pitao i kako si. Pa kaže, svaki ima Dženemljev svoje mjesto in u Dženeta. Da je ti mogu je tam dobiti. Pa će mu se reći, idi vidi svoje mjesto gdje si mogo biti. Pa kada vam bude vidio gdje je mogo biti, da će mogo ovaj biti proku za glavu. Tek će još gore biti, Bog da Tako hoće đehnemli a đenetre oti filije mogu za glavtu đehnem pa će šučura talao što nije tamo otišao. Isto saka ti vidiš nekog da ne posti, meni još draže što postim. Nimalo meni ne smeta što neko pušim. Mene još veća snaga drži ja sad ne pušim. Ja pušim, ali ne bi rekao sad ono djoj da i meni zapali, ne bi. Meni drago što ja postim, jer se sad razumem. Što drago što nisam na tom mjestu ko njegovom, a mogu sebi. E to je to. Evo ako ima Jedan ajet koji nam daje nade Baš prave nade Kaže Kul ja i badi jeledine esrefu Allah enfusi I reci o moji robavi Allah nasgovi svojim svim robavi Ni reći o musmani, o ne o moj robavi Svi Koji ste se god prema sebe ogriješili La taknutu mi rahmetila Nemojte gubit nade o lahom milost Inne lahe jakfiru zunube džemija Kaže Allah sve grijano Sve I ne hovali ga, foru, rahim, onaj, onaj, koji milosti. I ovo je velika nada za sve robove. Ne da ti samo uforaš, ja sam u snu, ti si čakir. I ovdje Allah poziva sve robove. Ali znate koje vrste grija? Koji su se prema sebi ogriješili. ne razumijete. I ovo nek ostani za snimanje. Allah kaže na mnogo mjesta. Nema problema, sve Allah oprašta, što se ogriješio prema sebi. Ali ono što si pomakuo meni, što si ogovario nekog, Sto hađovate, ne mjerovoproti. Jer si ti njemu zunom učinio, pa moraš mu da svoji se vapa i iluzijeti od njega grijeha. To je pravda Božja. To je tam nam takvu. Nemere pravednije neko kakvala odredio. Koga si ti očekaj sudnji dan. Koga je tebe oštetio, blago tebe. S te strani. Bolje je uvijek da tebe neko ošteti, nego da ti. Jer ćeš ti morat vraćati na sve. Zato ovdje stoji vi koji ste. Evo, kad ti sad vidiš onoga što se drogira, Rekao bi bir tamo nesti ni salama nazad. Pa koji ona što govore, nego oni što se drogiraju. Ona je samo ništa i sebe. Ove što pije, on sam pije i to je to. On možda nikoga ne zafrkava. Možda nikom zlo ne misli. Možda ne pravi smutu nikako, možda da bi ti krv dao. A ti bi rekao vidi pesina. A možda ti veću u smutu praviš is prvog sata. I možda veći belaje tako da. Ovde da znamo da Allah govori koji ste, jer to je božja pravda. Na sudjem danu da je šulava ovca dobije rogove. Ko uradi trun, dobra, evo ti, trun, zla, evo. Jer to, svak dobije što je zaradio, pa nije se neboga ljudi. Vidit ćeš šta si zaradio, vidit ćeš koga si oštetio, koga si treho, koga si potvorio, što nisi šutio. Što si vjerovao što narod priča, što se na Facebooku se objavi da mora biti sve tako. Nego što bih rekao onaj, gledaj svog posla, gledaj šta će biti s tobom. Ono što rekao sam, kad je Mohamedev sam rekao, Hans Zala je znao sve monake. Samo je jedan ashab znao kolko sve mu napika klanjalo za pingambera. I sad kome nije Hans onaj Uzejfe, Uzejfe? Kome nije Uzejfe išao na dženazu našmu znači, napiku, ni drugi nisu. Ali kad je se čulo da ima spisak, kod pingamera da se zna ko su na Omer je prvi doletio, nije pito der ko tam ima, nego imao je mene tamo, jer sam ja na E to je gleda ti imao tebe. Šta će biti s tobom? Pa evo, da se ne bi sad kad vidiš čovjeka pjana, vidiš ovoga, drogira se ovoga u zinalku, ovaj neklanjar, ne moljega ništa. Gori su oni što hakove tuđe ne gledaju. To će biti posrati. Pa kaže ga Gazalija, radi puno dobri dijela da ima šta diliti na danu, možda će zapaliti. Kad budeš sve video kome i sve trebaš dati, pa nek imaš odakle. Jeste sad razumili što nam treba i dobra djela? Da imamo djeliti jer ne znamo kome ćemo sveko djeliti. A znate kome ćemo najviše dati? One koji smo najviše mrzili, njima ćemo najviše podjeliti. Jer smo njih najviše trehali, jel' da A mi smo ih dobro mrzili. Zato oni što te mrze, vi maš, a ali kad imaju ništo ne mrzi. To su tvoji tvoje žrtve Ahireskih. A ove se ugulio na duljalku, što svi ugulio? Nema što od njega na Ahiretu traži, nešto ga guli čitak, gdje ćemo se? Ali oni što su tebe gulili, mahali, oni su dobri. A mi bi njih uzemlji zatirali, a oni baš naše dobro. Ne, ne, ne imamo logike, I ja ovaj. Ne imamo logike, mi njemu kus, kus protili. Ne, ne, ne znam što ne apelo od njega. Što me kar ne mrzit, što me napadva, što me potvara, što mi smeta. E, eto, vidit ćemo nakon nasim dan koliko mi smeta. Eto, da znate vi da samo Allah sve grije oprašta, to je ljepota. To je ljepota, milina, kako je Allah milosljiv. E. I onaj, mislim večeras sveći dole, pa ne što bi večna vas biti, ali ono što što mene radi, dvije mi stvari radiu to hoće večeras sve javno koboga dole rekni večeras ispred Bosanke. Drago mi da će nam Bog s ima sudi da mi nećemo jedni drugima suditi, jeste ja razumeli? To je ono ljepota jer Allah je Rala najprovedniji. Ne daj Bože da mi jedni drugima sudimo, nikog u dženet ne vodiš. Kad bi mi sudili. I to nas radije što je rekao Hazet Alija, kad bi mi čak treba otać mati suditi. Baš ma mati voli. Ja bih rekao, Jarabi, sudi mi, ti i ti me više voliš. Kako je Alija vjerovao da Allah mi dosti. Kar Jarabi, ja vjerujem da mi ti više voliš nego moja mata. Pa ti mi sudi nekme mati ne sudi. Vidi kako je Alija vjerovao Allahovo nivosti. To je jedna stvar koja mene radije da nam Bog sudi. Ne mi kako jedni drugima sudimo i šta sve jedne od druga govorimo. I šta bi uradio drugi. I šta sam ti joj reči drugo... Zajte se govorim, dajte mi na padne o toku govora. Ovdje imamo suru Gafir, kako je Omer liječio jednu. Mio je rana i ne ga. Pita on, gdje je aran taj što je dolazio na, na sohvete? Kao je pošao pit. Šta bi mi rekli sad, kad bi nam jedan aran pošao pita nije pio? Mi bi rekli, ma ga i ni nikad ni valio. A ni Omer. Omer je zapisno bio o ne za ljud. To, ja ni bilo puno pogodbe. Omer, kad te zove, zna se šta ćete biti, neviš puno, puno imati onaj šopijne Alomer kao takav kaže znate šta je Hajde ajam što napišem pisma a vi doćinite da ga iz, da, da ga la izriče od toga i oni i do... vidi kako i kaže kad je dobio ovaj jedan pismo va ovaj pljano, čitao pismo i plaku. a on mu napisao vjerječi ovde gafir iz zambi ve kaberi tawbi shadidi li qabidit tawb da znaš da je Allah oprašta grijehe on je taj koji gakir oprašta ali kaže šedid ili kab on žast oko i kaže da ga samo pomine na Allah da je Allah milosti, ajde i kaže se svi Allaho vratiti la ilaha illahu nema Boga osim njega njemu ćemo se vratiti, svi valja odgovarati kaže ovaj je pjan, čitao i sve plako i nikad više nije pio a on je mu dovućin i onda je ovako rekao, omer, radi Allahu ome ta tvrđava imana kaže, vako se liječe braća Nemojte šeitno, pomaga da još gore bude. Mi kad činimo da neko ne volja, mi bi oni ga još govorili da ne voljamo. Ko da nam je drago što ne volja? Pa ako ga žališ, pa daj pomozi ga. Mi ne žalimo puno svoje. Mi nijekad kada o njemu pričamo, ko da nam je drago, ja, ja, ja, on je još gore dodaš, nije ni toliko opasno, koliko ga ti učiniš opasno. To nam je bolest, mi ne znamo ni kako riješiti, mi ubismo jednu drugu. Eh, nam je palao drugo. Znači što mi nam palo u drugu, sad došlo, kako to dođe, e, ja ne moram nikako razumjeti kada je došlo, odakle je došlo, su vana, ja ne imam pojma. Znači što mi još drago zahiret, što će svak biti s onim koga voli, e nećemo biti s onima koji, ne, koji nas ne voli i koji mi ne volimo. Jeste razumjeti, to je ljepota. Ako se mora na ovom dinaku, živi s nekim ko te ne voli, biti u njegovom komšilku, da li bila druga vjera ili naš, jer ne mere, neka te ne mere, niko mrzit koga što musliman mora mrzit slima mora mrzito bola i fala bog da nećemo biti bar na hiretsonima kojima koje da ja smeo rekao da da ni žena ako čovjeka ne voli ili nećeš biti tamo sa svojim čovjekom koga ne voliš birača ili koga voliš kre super dobre, da, da je dosta ga je bilo i odan i alkohol on je rekao da bog da na hiretu bilo mozarčemo i tam biti neješ bogam šta sa ti kirat ako me ne voliš ta neješ alaha mi mi sam zdrži Što je rekao u jednom ima kad žena čovjek napada pa mu hurije, poručuju se, ide ta, pusti ga, bona, bo još malo s tobom, neće više nikad biti. Ta si ga se dojala, prođi se, ima njega čekaju hurije. Kad je ona čula da će svaki imat dvih žene u dženetu, ona rekla, jara bi ne daj mu dženet, u dženetu, nekde u dženetu, sad da žene. Da, Bog, To ću. Toliko je iz od dvih žene i hurije, ne ide upravo, ne, ne, nekde u dženetu. <laughs> Aman lahi jarebe. Eh, eto, meni to naleti, ovo što sam ti A moramo i već raz dole u masliju ova, dole imaju oniha u Zanaskom što ne klanjaju. Mene zato drago što je ovo Karneol organizacija žena, neka žene radi, vidite kako žene radi. Pokrenule se ovo da se na vani nešto dešava. Pa ja kad pričam dole, slušaju oni što nikad ne ide u džamiju, dole u Zanaskom. I to je hajda. E, eh, da se pribacimo na evaku vakale, rabokom od ono jeste lekom i Vaš gospodar reče, zovite me, ja ću vam se odazvati. Allah ne voli kad ga ne zovimo. Bitno je kad Allah zoveš da te Allah treba, pa kad... Slušajte, trebalo bi sam vjerovati. Kad ti podineš ovako ruke, Allah evo, digu ruke i to prema nebu. Ne Nemojte ovako aminat, kod da vas se stidi. Kad aminate te kaže, okrenite ruke prema nebesima. I neće i Allah vrati prazni. Sad ti rečeš, daj para da odmah s nebesa panu parema. Ne mere tako. Znači, Allah se stidi da ti ruke vrati prazni dan će ti odma dati ili će ti malo odgoditi ili će te osloboditi. Al ne neš izgubiti. Kad god da laha zamolis, znaj da nisi gubitnik. Dobitnik si kad god obiđeš. Nemoj sumnjati Allah ne laže. Allah nije svoje obećanje izneverio. Nemoj sumnjati u Boga da ne uzbila da sa Boga parajski misl opetamo. Allah je rekao nećete vratiti praznim rukom. I kad god da laha zamuliš, i zato ja vidim neki, neki nas, kada nam je nam rekao, daj boni ili si tu praviš ili si svjesna što radiš, pruži ruka, fio, vidi da ti nešto treba. I kad traži, vidi se oni prosi, kako oni fino prosi. Pa traži da laha, fio, namo ovako, ono ko, ko se... isto da mi ne trebaš međunog ovako staviti, kada vidi, vidi, eto ko ćeš dadno. Jel da mi tako, nam je, nam je, nam je, nam je, nam je, nam je, nam je, nam je, nam je, nam je, nam je, nam No u filmovima to sam imao, kad neko ono dobro dobi ili kad snimaju spot neki. <laughs> Evo, neće ja duljte. Danas sam dole vajz, sa Čašićkoj, pa će dole nastaviti ovaj džuz, inšaláh. Iako prošli put nisam mogu dopasantio, ti. Pada jedan unesvijesti, imao padavicu i ja završim. Daj doktora, da vam i gotovo, rekao, nema. Ne mereš pričati niko tihoće, niko kako je suđeno. A ja rekao, ja ću dole sve nastaviti. Zato treba reći, inšaláh njimšava. Surak Fusle, tu gde samo da znate skoro pita jedna Zakira naika, Allah kada da je sa šiz dana stvorio nebesavne zemlje, za četiri dana je stvorio zemlje i uslovno na zemlje, a za dva dana nebesa. I onda je mi je rekao, dolazite milom ili silom, kar je rekla se, dolazimo milom. Pokorna, zamislite sunce, mjesec, svemir, zvijezde, sve Allahu, silom ili milom je pokorna. I ti sad se našao hravar, ne ješ ti pokoran, a vidiš da sunce Bogu seždečini, ta sila, ta energija, i ti ko hravar, rekažeš, pa šta je šta? Pa ko je sunce stvorio? Koji je to pingvinišo gori pa da je sunce do, dofatio? Pa da on kare, nema Boga, razumiješ? Pa vidiš ti tu silu, koliko je prostorano sve. I Allah, kare neko, što je za šest dana? Pa kare, da je za četiri, pital bi što za četiri. Oste razumno. Daže je jedan dan, reka, pa što je za jedan dan, što je ni za tri. Eto rekao alva za šest dana, kraj priče. Što podnima 10 sata, sabah 4. Eto toliko. Što imam dva, dvoje očima, što nemam jedno oko. Pa sve je Bog stvorio u svom smislu, to što nema nije u glavu ne mora nić. Što rekao Bugariju, nemoj možeš za glavu tako sve u glavu. Za glavu što neće valjati. Evo da govori za četiri dana a stvorio je sedam nebesa, Site sita jami šest dana, a vama se samaovat sedam nebjesa, zato je sedam broj tajanstven, sedam puta se i tavapi. Ima svoju veličinu. Jedan je pisavljeno knjigo o broju. Broj je čudov. Ne, ne mojte mehandi sad broj. Ako je nešto rečeno tri puta, ima rada radiš tri puta. ali sedam puta sedam. Ako je rečeno sedam hurmi, sedam hurmi. Pojedi sedam hurmi. Baš sedam. Jer ali sam nekoliko sedam. Ili tamo dvajsjednu brožicu. Znači, sedam puta se i i tako dalje. Znači, broj, ili ako je rečeno 33 puta, sub 33 puta, alhamdulillah, 33 puta, Allahakbar, to je 99. Allah ima 99 imena, to imam na sveim rukama. Nemoj ti reći, ja ću 4 i 4, pa nisi ti penganberba, ne mreš ti dodavat 34, reći 1 je I sad kad ulaziš u neku šifru, samo jedan boj progriši gotovo, evo, Wester Union, bilo šta, tvoja šifra, tvoj kod, kad ulaziš u bilo koju opciju, moraš tačno upicati. I je rečeno 33 puta, imati 30 puta i ti radiš. Održite se toga, nije Allah na mnogo mi se govori, baš sedam nebesa. I to šest dana. A ovih kažu iz da se srednji dan odmaru, Neuzubila, da se Bog odmaru. Pa su čifuti dobili kao poseban dan, koji dan će njihov dan? Subata je njihov dan, nisu smili lobiti, oni Boga privarili, ali mi ćemo da večera zabasne kad se napuni ribe, pa ćemo sutra onaj, povuću. Vidite kako su misle s Bogom ikrati, kod Allah, ne zna što oni radi. Pa je njih Allah u majmine i svinje pretvorio, pa su nekoliko dana živjeli pomrli. Što se igrali s Bogom? Jer mi je rečeno, ne smijete subatom loviti. To je njihov dan. A Nedija je kršanjena data, a nama je petak. Evo, danas je petak. To je najodobraniji dan. I u petkom bi trebali radi brekata kad se neko tini ženite u nadalje, neko stani za snimanje. Blago onom ko se vjenčava petkom, jer se adem petko vječuje. Nije u subotu, kad je dan, subota je za, za čifut određena. Nedelje za kršćanje. A mi uzgledo da se najsretniji tvoj dan života, da, da vjenčaš se subatom. Što? Što ne? Petkom kad je Bog propisao, kad je dan vjenčanja. Petak je dan venčanja Pa nije subatom. Pa ne ne, ne, ne merite nije dođi. Nek ti je Bog zadnju, ne mora ti viko dođi. se. Sutra pravi svadbu subatom. Nek bude svadba subatom, a vjenčaj se petkom. Je li dobro? Jesi mi izgledo dobro? <laughs> dobro sam se znašao. Danas Allah pomogne. Dostajem. Salam Olajku.